Результатом стало його запрошення перейти на роботу в СБУ для втілення в життя поданого плану. Це був другий виклик, значно важчий за перший, адже треба було перейти хай від конструктивних, але слів, до конструктивних дій. Крім того, серед науковців Існувало чітке упередження щодо можливої роботи в органах влади як бюрократичних, бездарних, тупих. Це упередження множилося на 10 стосовно СБУ, а тим паче на Західній Україні, де ця контора вважалася цілком не нашою. Поза тим... Спокуса пройти шлях від ідеї, яку я плекав протягом тривалого часу, до конкретних справ узяла гору. Наприкінці 2007 року я дав згоду на співпрацю з СБУ, а точніше на працю в СБУ. Спочатку працював радником голови служби, а згодом – директором архіву який ще кілька місяців тому я марно штурмував, намагаючись отримати потрібну інформацію. Аби почати змінювати ситуацію, головні зусилля на початку були спрямовані на вивчення реального стану. Розмови зі співробітниками, самостійні спостереження мали сформувати картину того, як працює установа а вивчення законодавчої бази – показати, на що вона опирається у своїй діяльності. Дуже швидко стало зрозуміло – ці дві площини часто навіть не перетинаються. Співробітники радше керувалися тезою «ми так завжди робили», аніж покликанням на ту чи іншу законодавчу норму. Тому змінювати насамперед треба було стиль роботи, а не законодавчу базу. Тим більше, що в умовах перманентної політичної кризи сподіватися, що наші законотворці раптом звернуть свою увагу на юридичні норми в архівній сфері, було б украй наївно. Новий стиль роботи міг стати наслідком формування нових цілей та мети установи. До змін метою було передусім збереження інформації, часто навіть шляхом обмеження доступу до неї тих, кому вона вкрай необхідна. Корпоративна культура, створена ще в часи КГБ, плекала в середовищі співробітників закритість, певну виключність через доступ до даних, яких ніколи не знатимуть інші. Сама ідея, що наші секрети, які ми ревно оберігали десятки років, стануть загальновідомими, багатьох шокувала. Може, навіть і принижувала у власних очах. Новою місією архіву стало організувати якомога простіший доступ до інформації. Її необхідність обґрунтовувалася як на національному рівні, країна мала відкривати білі плями власної історії, так і на людському. Кожен мав право дізнатися правду про себе та своїх близьких. Очевидно, новосформульована місія не одразу стала мотивувати до нових підходів у роботі. Вона запрацювала, коли співробітники побачили перший ефект від своїх зусиль. Країна заговорила про архів СБУ, завдяки якому багато проблемних питань нашого минулого постали в новому світлі. На архів посипалося тисячі запитів охочих з'ясувати долю рідних та близьких, репресованих радянською владою. Співробітники почали робити маленькі відкриття, знаходячи унікальні документи про ті чи інші події нашої історії. Чи відкриваючи комусь правду про долю його діда, бабці, батька, матері, брата, сина, доньки. Це вже були не просто високі слова про те, що Україна власними очима подивиться на свою історію. Це були конкретні, заплакані очі жінки, яка врешті через 60 років довідалася про долю батька, яка зможе привести внуків на віднайдене місце поховання їхнього дідуся. Очевидно, не всі отримували від цього задоволення. Його не могло бути в тих співробітників, які опинилися в архіві після довгих років роботи у структурах, часто причетних до злочинів системи. Проте вони не зуміли зупинити зміни і швидко пішли. Для закріплення нових методів роботи, розгортання її нових форм, Треба було залучати нових працівників. І тут знову довелося зіткнутися із синдромом української владофобії. Здатні до жорсткої критики архіву, історики не особливо були готові братися за те, аби зробити його іншим.